Лю, це синій. Вічне життя смерті. Текст читає Сергій Орубчук. Томоко знову зустрічали їх коло віли. Як і минулого разу, вона була вбрана у розкішне кімоно, а у волоссі виднілася щойно зірвана квітка. Образ розлюченого ніндзя в камуфляжі відійшов у минуле, поступившись місцем лагідній дівчині, прекрасній, немов весна в повні посеред розквітчаної луки. Класкаво прошу я мала сама навідатися до ваших обійсть, але тоді не змогла б вшанувати вас ча ю Вибачте мені, будь ласка, я щиро рада вас бачити. Томоко вклонилася гостям, її голос був таким самим м'яким і ніжним, як і під час першого візиту Чен-Сінь. Вона провела їх бамбуковим гайком, що ріс на подвір'ї, невеличким дерев'яним містком, перекинутим через дюркотливий струмок, і запросила до великої вітальні. Усі троє розташувалися на татамі, і Томоко почала магію Чааною. Час минав непомітно, бо його біг свідчили хіба що хмаринки, які пропливали у небі за вікном. Спостерігаючи за м'якими і витонченими рухами Томоко, Чен Сінь переживала змішані почуття. Так, вона чи вони багато разів була за крок від успіху в знищенні людства. Проте щоразу людство, якимось дивом за допомогою впертості, хитрості і вдачі, примудрилося вирватися з цих лещат. І наприкінці трьохсотрічного марафону томуко довелося бачити, як її дім поглинуло вогняне море рідної зірки. Томоко дізналася про знищення Трисоляриса ще чотири роки тому. А три дні тому, коли світло долинуло до землі і принесло повну картину руйнування, Томоко виступила з коротким зверненням до міжнародного співтовариства. Вона просто проінформувала про хід і причину катастрофи. Гравітаційно-хвилєве мовлення вглиб Всесвіту, ініційоване двома людськими космічними кораблями жодних докорів чи засудження. Більшість вважала, що попередній оператор цього робота загинув 4 роки тому в полумі, яке знищило Трисолярис. Тож тепер управління Томоко взяв на себе інший Трисоляріанин, що перебував на борту одного з кораблів флоту. Вираз обличчя і голос Томоко залишалися вкрай спокійними під час звернення. Подібний спокій не мав нічого спільного з тими невиразністю і млявістю, які звучали в її голосі всі ці роки. Це було істинне втілення душі демонстрація духу сили оператора, який показував благородство і гідність перед винищенням свого роду, неосяжний зірець, із яким людству годі було сподіватися зрівнятись. Тепер, опинивши свіч навіть із цивілізацією, що втратила свою домівку, земляни перелякалися вже не на жарт. Базуючись на обмеженій інформації, отриманій від Томоку та власних спостереженнях, люди отримали загальне уявлення про знищення три соляриса. На момент катастрофи. Трісолярис переживав чергову епоху стабільності, обертаючись навколо однієї з трьох зір на відстані приблизно у 0,6 астрономічної одиниці. Фотоїд, влучивши в зірку, проламав діру у фотосфері та конвекційній зоні діаметром у 50 тисяч кілометрів, в якій легко умістилися чотири планети завбільшки із Землю. Залишалося нез'ясованим, чи це був збіг обставин, чи частина плану нападника, але фотоїд влучив у зірку якраз у точці яка розташовувалася вздовж уявної лінії перетинання площі екліптики Трисоляриса. Якби тієї миті комусь довелося поглянути з планети на світило, то він побачив би, як на його поверхні раптово розквітнула надзвичайно яскрава пляма, немов хтось розчахнув дверця та печі. З пролому назовні полилося потужне випромінювання, згенероване ядром зірки. Проминувши конвективну зону фотосферу і хромосферу, воно досягло оберненої до зірки півкулі планети, перетворивши все живе, на попіл залічені секунди. Речовина ядра ринула в космічний простір, утворивши 50-кілометровий полум'яний фонтан. Частина викинутої з ядра зірки речовини, температура якої сягала 10 мільйонів градусів, під дією сили тяжіння повернулася на поверхню світила, а інша, досягнувши другої космічної швидкості, розлетілася космосом на всі біч. Стрисоляреса це мало вигляд, немов на поверхні зірки з'явилося вогняне дерево чудосія. Десь за 4 години викинутий об'єм речовини здолав відстань у 0,6 астрономічної одиниці, і верхівка дерева перетнула орбіту Трисоляриса. Ще за 2 години дерево дотягнулося до поверхні планети, і за 30 хвилин речовина ядра світила продірявила Трисолярис наскрізь. Це було рівнозначно мандрівці середині одного із Сонць. Викинута рідина, навіть попри остуження вічним холодом космосу, що залишалася розігрітою до температури, кілька десятків тисяч градусів. Коли Трисолярис зрештою вилетів із зони викиду, він уже перетворився на розпечене до червоного небесне тіло. Поверхня планети стала суцільним океаном магми, який випарував усю воду, що тепер велася за планетою Білим Шлейфом. Сонячний вітер ще сильніше роздмухував випарувану воду, перетворивши Трисолярис на комету з довгим хвостом. До цього моменту життя на Трисолярисі вже не існувало, але це спрацював лише детонатор, а не основний заряд. Речовина в зоні викиду створювала значний опір руху планети, що спричинило сповільнення швидкості обертання і, як наслідок, зменшення висоти орбіти Трисоляриса. Вогняне дерево, не мов диявола, притягувало планету ближче до зірки з кожним наступним її обертом. Перетнувши зону викиду в десяте, планета мала впасти на поверхню Сонця. Тривалий матч космічного футболу між трьома тілами нарешті добіг кінця. Але одне світило з трьох не дожило до моменту проголошення його переможцем. Викид речовини спричинив впадіння тиску всередині зірки, що тимчасово сповільнило реакцію термоядерного синтезу. Світило різко втратило свій звичний рівень яскравості, перетворившись лише на туманний образ, чим іще більше почало контрастувати з яскравим вогненним деревом на його поверхні, ті стовбур був неначе надряпаний гострим предметом на чорнильному негативі плівки Всесвіту. Сповільнення термоядерного синтезу спричинило зменшення тиску від випромінювання всередині ядра, необхідного для врівноваження маси зовнішньої оболонки, тож зірка сколапсувала. Згасла зовнішня оболонка, впала на ядро зірки, спровокувавши новий великий вибух. Саме це видовище людство й побачило із Землі три дні тому. Новий вибух зірки винищив решту живого в зоряній системі. Більшість кораблів-отікачів і поселень за межами планети було стерто на порох. Вціліла лише десять кораблів, які на момент вибуху опинилися... Поза двома іншими сонцями цього світу, вони відіграли роль своєрідних укриттів. Два світила, що залишилися, перетворилися на стабільну подвійну зоряну систему, проте жодна форма життя вже не могла насолоджуватися регулярними сходами та заходами цих сонць. Речовина зірки, що вибухнула та попіл Тресоляриса, утворили два гігантські акреційні диски навколо сонць, що нагадували сірі кладовища. Яка кількість тресолярян врятувалася? Тихо запитала Чен Сінь. Якщо не рахувати обох трисоляріанських флотів, які були вже задалеко від рідної планети, то менше однієї тисячної від загальної кількості населення, відповіла Томоко ще тихіше. Уся її увага була прикута до Чаною, тож вона навіть не підвела погляду. Чен Сінь сказати, як жінка іншій жінці, так багато всього. Але вона належала до людства, і прірва, що відділяла її від Томоко, лишалася нездоланною тож їй не лишалося нічого іншого, як ставити запитання, санкціоновані можновладцями. Подальша частина розмови, яка мала вирішальний вплив на хід історії, згодом отримала назву перемовини під час чуювання. «Скільки часу має людство?» – запитала Чен Сінь. «Немає точної відповіді. Напад може статися будь-якої миті. Але, ймовірно, ви маєте століття друге, як під час вашого експерименту». Тому коглянула на Лодзи, який сидів мовчки з прямою спиною. Але все ж, ситуацію Трисоляриса не можна порівнювати з вашою. По-перше, трансляція містила лише координати Трисоляриса. Для виявлення існування земної цивілізації необхідно проаналізувати записи спілкування між нами трисотлітньої давності. Ця перевірка у будь-якому випадку буде проведена, проте ймовірність нанесення удару одразу після отримання результатів не надто висока. Це неодмінно станеться, але не одразу. Важливий нюанс. Звіддаля три має значно небезпечніший вигляд, ніж земля. Ченсінь здивовано поглянула на лодзи, але оскільки він мовчав, запитала сама Чому? Тому твердо похитала головою. Цього ви не дізнаєтеся ніколи. Ченсінь повернула розмову в заплановане русло. Під час обох атак використовувалися фотоїди. Це усталена практика. Майбутній удар по сонячній системі буде завдано у такий самий спосіб. Усі атаки за теорію темного лісу мають дві спільні ознаки. По-перше, вони випадкові, по-друге, ощадливі в засобах. Поясніть, коли ваша ласка. Подібні атаки – не частина оголошеної міждореної війни. Це просте усунення можливих загроз. Під ознакою випадковості я маю на увазі, що отримання координат уже саме собою є достатньою умовою для проведення атаки. Розвідка чи рекогностировка більше не проводиться. Для суперцивілізації значно дешевше стріляти всліпу, ніж вдаватися в деталі. Ощадливість означає, що засіб руйнування світів буде максимально простим і дешевим, внаслідок вивільнення енергії, що таїться в самій зоряній системі цілі. Енергія зірок. Томока кивнула. Саме цей спосіб ми спостерігали донині. Які Якісь способи захисту? Томока посміхнулася і похитала головою, наче намагалася втовкмачити прості речі наївному дитяті. Усе світо повитий мороком, а ми, як та маленька пташка, прив'язана до верхівки дерева, Посеред темного лісу, під перехрестям прожекторів, напад може статися звідусіль і будь-якої миті. Зважаючи на особливості двох попередніх атак, має існувати якась стратегія пасивної оборони. Навіть у вашій зоряній системі залишилися в цілілі кораблі. Будь ласка, повірте моїм словам, людство не має шансів врятуватися під час нападу. Тікайте. Стати вигнанцями поміж зірок? Але ми не зможемо, як ви, врятувати навіть однієї тисячної населення. Це все одно ліпше за тотальне винищення. Не за нашої системи цінностей, подумала ченсінь, але нічого не сказала. Зупинімося на цьому. Не будемо більше говорити про це. Оце, що я могла вам розповісти, я вже озвучила. Я запросила двох друзів на чаювання, сказала Томоко, споклонно передаючи їм дві чаші із зеленим чаєм. У Чен ще залишилося чимало запитань без відповідей. Її руки тремтіли, приймаючи чашу з чаєм, проте вона розуміла, що... Розпитувати далі – марна справа. Лодзе, який досі не вимовив жодного слова, залишився незворушним, як і весь час до того. Вочевидь, він був більш обізнаний із ритуалом чайної церемонії, бо відповість чаще, яку тримав на долоні лівою рукою, тільки після того, як тричі обернув її правою. Він пив украй повільно, даючи плину часу розчинитися в тиші, і не закінчив чаювання, аж поки хмари за вікном не розфарбували золотом при західне сонце. Лудзи так само повільно поставив чашу і промовив перші слова за вечір. Тоді я можу поставити кілька запитань. Ступінь поваги три соляріан до лодзи. Було неважко зрозуміти з огляду на звернення томоко. Ченсінь давно помітила, що томоко, хоча й промовляє до неї лагідно та ніжно, але й близько не має тієї шанобливості, як до лодзи. Щоразу, коли томоко дивилася на нього, в її очах можна було помітити побожний трепет вона постійно трималася від лодзи далі, ніж від ченсінь і вклонялася глибше та плавніше. Почувши слова Лодзи, Томоко знову глибоко вклонилася і вимовила. «Будь ласка, зачекайте!» Не додавши більше нічого, заплющила очі і почала чекати. Чинсінь уявила, як десь посеред безкрайого космосу на борту одного з кораблів Трисаларіанського флоту за кілька світлових років звідси, оператори Томоко ведуть між собою жваву дискусію. Десь за дві хвилини Томоко знову підняла голову і відповіла. Ви можете поставити лише одне запитання, на яке мені дозволено відповісти «так», «ні» або «не знаю». Лодзі знову повільно відставив чашу щаєм, але томуко підняла руку, аби його перервати. Це жест поваги нашої цивілізації до вас особисто. Я відповім чесно на будь-яке запитання, навіть якщо отримана інформація зашкодить подальшому існуванню три соляріан. Але запитання має бути одне, і я повинна мати змогу відповісти на нього одним із трьох варіантів. Будь ласка, добре подумайте, перш ніж ставити його. Чинцінність з занепокоєнням глянула на Лодзи, але він майже незамислюючись рішуче спитав. Я пристаю на ваші умови. Ось моє запитання. Якщо Тресолярис проявив певні ознаки, сприйняті спостерігачами з глибин усесвіту, як небезпечні, то чи існує спосіб транслювати сигнал про те, що цивілізація не становить загрози для існування інших світів і тим самим уникнути нанесення удару за теорією темного лісу? Чи може земля зараз передати подібне послання миру, якщо назвати його так у Всесвіт? Не відповівши одразу, Томоко опустила очі додолу, ніби обмірковувала відповідь. Для ченсінці секунди тяглися нескінченно довго. Кожна наступна мить очікування посилювала її впевненість, що у відповідь вони почують ні, але раптом Томоко підвела на лодзи осмислений погляд, поглянувши прямо в очі. До цього моменту вона не наважувалася зустрічатися з ним поглядом, а зараз. Без будь-якого сум'яття чітко відповіла. Так. Яким чином? Не втримала язика Чен Сінь. Томоко відвела погляд від лодзи похитавши погитавши головою, знову наповнила їхні чащі. Я не можу вам більше нічого сказати. Ви не отримаєте від мене іншої інформації. Перемовлені під час чаювання подарували дрібку надії людству, яке знемагало від очікування на появу дива. Можливість передати послання миру Всесвіту і уникнути нанесення удару за теорією темного лісу. Все-таки існувала. Витяг із минулого поза часом. Послання миру до Всесвіту. Перформанс на самоті. Після оприлюднення змісту перемовин під час чуювання, людство почало міркувати, як можна надіслати послання миру Всесвіту. Почала надходити ціла злива пропозицій від представників усіх верст населення, і членів Всесвітньої академії наук, і навіть учнів початкової школи. Уперше за історією людства всі члени суспільства працювали над вирішенням спільної проблеми як один злагоджений механізм. Незабаром усі зрозуміли, що проблема значно складніша, ніж здавалося на перший погляд. Усі пропозиції можна було розподілити на дві великі категорії – декларативні та автотомічні. Бачення прихильників декларативної ідеї полягало в простій трансляції відповідної заяви у глибини Всесвіту для проголошення незагрозливого характеру людської цивілізації. Увага цієї категорії переважно була сконцентрована на підборі вдалого формулювання. Але для більшості людей їхні намагання здавалися повною маячнею. Яким вдалим не виявився підбір слів, не чи хтось з повна розуму довіриться будь їм словам у цьому холодному Всесвіті. Більше того, подібна заява повинна відшукати шлях до серця безлічі цивілізації у Всесвіті. Прихильники автотомічної ідеї, яких було більше, вважали, що послання має демонструвати, Істинність намірів, а отже складатися з двох частин – слова і діла, при акцент має бути на останньому. людство повинне заплатити свою ціну за виживання посеред темного лісу, перетворившись на по-справжньому незагрозливу для існування інших цивілізацій. Інакше кажучи, від дуства очікували акту самоскалічення. Більшість варіантів автотомічної ідеї концентрувалися на рівні технологічного прогресу і декларували необхідність відмови від дустрічі, відкриттів та досягнень інформаційної і космічної епох, а також повернення життєвого укладу на рівень 19 століття з електричними механізмами і двигунами внутрішнього згорання, ба навіть до доіндустріального аграрного суспільства. Враховуючи різке скорочення світового населення, цей план видавався цілком здійсненним. Отже, послання миру має продемонструвати, що людство опанувало лише низкорівневі технології. Прихильники найрадикальніших ідей пропонували реалізувати проєкт інтелектуальної дезадаптації людини. Вдавшись до медикаментозної терапії чи обмежувальних технологій, буде реально досягнути зниження інтелектуального рівня людини як виду і закріпити цю характеристику в генетичному коді природним добором та генетичною інженерією, що зрештою дасть змогу безболісно перейти до аграрного суспільства. У більшості людей такі пропозиції викликали огиду, проте циркуляція подібних ідей не припинялася. З точки зору прихильників дезадаптації, послання миру має бути прокламацією розмови відсталості людства. Існувало безліч і інших пропозицій. Наприклад, прихильники ідеї самообмеження виступали за створення системи контролю, яка після активації набуває владних повноважень без можливості управління з боку людей. Якщо подібна система в результаті моніторингу виявить у поведінці соціуму небезпечні тенденції, то активує систему самознищення цілого світу. Це було бурхливе свято уяви. Серед незвичної кількості пропозицій траплялися і вишукані та оригінальні, а подекуди геть зловісні та злі, як темні культи. Але жодна з пропозицій не відображала суті послання миру. Томука зазначала, що важливою особливістю нанесення удару за теорією темного лісу є випадковість. Нападник здебільшого не ускладнює собі завдання виданням розвідки з близької відстані. Людству потрібно було продемонструвати акторське мистецтво, за відсутності будь-якої аудиторії, хай якою відвертою не виявилася б гра із щирими емоції, ніхто не зміг би побачити і оцінити виставу, крім самого людства. Навіть якщо уявити найліпший сценарій, якась розвинена цивілізація, немов турботливий батько, опікуватиметься людством настільки, що почне вивчати землю зблизька і надішле обладнання для довготривалого спостереження на штат суфунів. Утім, кількість подібних цивілізацій, очевидно, буде дуже незначною. Серед сотень мільйонів інших, які існують у Всесвіті, з погляду більшості сонце лише тьмяна сятка без будь яких особливих деталей, що розташована на відстані безлічі світлових років. Така сувора математична правда темного лісу Всесвіту. Були часи, коли вчені наївно вірили, що ознаки існування цивілізації на планетах довкола далеких зірок можна виявити за допомогою лише астрономічних спостережень, аналізу спектр поглинання оксигену. Діоксиду вуглецю та води в атмосфері екзопланет, електромагнітного випромінювання від технологічних процесів функціонування цивілізації тощо, звучали навіть химерні ідеї на кшталт існування сфер Дайсона. Але ми натомість опинилися у всесвіті, де кожна цивілізація вважає заліпше залишитися непоміченою, тож якщо жоден спостерігач здалеку не виявить ознак існування розумних форм життя у сонячній системі, він може дійти висновку, що наш світ безлюдний, або ж навпаки що цивілізація вже перетнула певну межу в розвитку. Послання миру, по суті, той самий сеанс космічного мовлення, але кожен слухач має повірити в зміст трансльованої інформації. Уявімо, що десь на нічному небі ви бачите слабку плямку, далеку зірку. Вимахідь, поглянувши на неї, ви мусите впевнено сказати, що вона не становить загрози для вашого існування. Так мало б працювати послання миру. Повне мачення. А ось іще більша загадка. Чому Томоко на відріз відмовилася повідомити людству, як можна насправді заявити про марність намірів? Цілком зрозуміло, що вцілілим трисоліранам вже не було сенсу ділитися з людством технологіями. Після початку епохи мовлення обидві цивілізації опинилися віч навіч із невідомим ворожим чимось нашої галактики і навіть Всесвіту, переставши бути головною загрозою існування один для одного, то з часу на підтримку комунікації лишилося обмаль. У міру того, як Трисоляріанський флот дедалі більше занурювався в безмежі космосу, зв'язок між цивілізаціями дедалі слабшав. Але дещо не вдасться стерти ані з людської пам'яті, ані з Трисоляріанської. Ця, Ця історія розпочалася саме з бажання Трисоляриса вдертися і окупувати Сонячну систему, а завершилася майже вдалою спробою світового геноциду. І якщо людство зможе зробити наступний стрибок у розвитку, помста не забариться. Люди прийдуть по Трисоляріан до їхнього нового прихистку серед зірок, якщо знайдуть його, і цілком можливо акт помсти може звершитися до того, як земля буде знищена під час наступного удару темного лісу. Але ось який парадокс. Якщо послання миру таке здатне переконати весь усесід у нешкідливості людської цивілізації, тоді й Трисоляріани мають бути убезпеченими. Хіба не цього завжди прагнув Трисолярис?